Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulna Muhammed, ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum b'ihsani la yomid din. Fëndrërëm Allah nëmë nëmë nëmë nërër për të gjithë të të të të të mërërë që në eka dhën, alusimë Allah në në bënd gërëb të të të të të të ndëruwës, dër salaudatët bëkimët për të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe sot pëtakojnë me lene Allahot Azogjel duke kërkuar në dihimin e ti dhe përkrahjan dhe suksesin në kuadrët të legjeratëve tona të përjafshme dhe jemi në ciklin e emrave të bukur të Allahot Azogjel. Sot jemi një emrë të Allahot Azogjel e gjerali hu që pa dushim është prej emrave që jepin shpres besimtarit si kurse dhe emne lkerim që kemi pasë, Dhe gëmët e bukur të Allah Gjallahu Ala që është përmendë disarë në Koran Dhe përmendje ti nuk ka ardhe vetëmuar, por ka ardhe shëqruar Shpesherë me disa emrat të cilët e bëjnë gjithashtu Edhe këtë kombinim shumë interesant për neve Në fjallë është për emre Allahot El Halim Që Allah Gjallahu Ala e ka emërtuar me këtë emrë vetën e ti në Koran në disa vend Parës e të kallojmë të këtë për mendja këti kuptimi në raport në Malana Zogjel dhe për aset të flasim për ato që i kanë bëmë këtë emën, për dushim se në duhet që si zakonisht të trajtëm nga aspektit gjuhësorë fillimisht këtë emër, për të na e hapër rrugën pasaj këtë trajtim edhe atë që ka të bëjmë aspektin e temës tonë. Fjala, ose emën e allot e halim në gjuhën në rabë, vjenë për një rënjë që halime ose helmun e që djetarët i kanë dhënë disa kuptimë. Helm, Helmun, në gjuhën Araba, i thuet njeriut i cili nuk hakmirët, gjithashtu i thuet ati i cili nuk provokohet nga veprat e armikut. Gjithashtu të El Halim, Araba i thuet njeriut të urt dhe të, të matur, i cili vepran në bas të dies, e jo në bas të rëthanave. Gjithashtu të preasaj që është thënë për El Halim, është një lej për mbajtje në vete dhe është shumë e njajshme dhe për afort me fjallën sëvër. Do të atë është një durim i pasachem me mundësi të hakmarjes. Përndaj, Arabët, njëri i cili falë për shkaktet dopsisë nuk i thujnë Halim. E falë, e mund të falë, Por falë për shkak se s'ka që farë dëvën. Në këtë rast ti nuk i thonë Halim. Por Arabët Halim i thonë ati cili ka mundësit hakmiret, ka mundësit të mërhakun e ti, mundëve pranë në bas të hidrimit e ti kur dë ajdëshërën, por me gjithatë nuk hakmiret. Kjo është Halim në gjuhë në Arabët. Ndërsa në raportë më Allah në gjallëvo ala fillemishtë, Këj amër, ka orë, thë është i përmanë në në disë ajetë e Kurën-ore, dhe shumë interesantë, është përmanë në kontekse të rëndësishma që duhet i kuptojme në gjatë rejtimit të këti amëni. Fëllëme është, Allahu Jalla Ola thëtë në surën e lë Beqara në ajetën 235, Wa alamu, anëllahi ja alamu ma fi anfusikum, fa hëdharu, wa alamu anëllahi gafurun halim. Allahu thëtë, dina, sa Allahu Jalla Ola, e din qëfar konë vetë të juaja, andaj ruaj unë i për ti. Allahu din qëfar konë vetë të juaja, andaj ruaj unë i për ti. Dhe dine se Allahu Gjellewala është falë dhe është halim. Ardhja e këti kombinimi këtu e ka kuptimin e vetë, që njësha Allah e marë më matutje, pasë e Allahu Gjellewala, kër fletë për vlerën e sadakasë në surën e lbekara, dhe jepë udzime të duhurat në vëshme se qësh një besimtar, jepë sadak dhe se sadaqajati nuk duhet jetë e përcilur me fjal, me përmendja, me shqecimën dhe jeti që jepë. Nga se, nësë që ofë se është të përcilur, atërë Allah Gjallera thëtë kaullun, ma arufun, ma dhëfiretun, khejrun min sadaqatin jetë bëuha edhe. Një fjall e mirë dhe një falje, në këtë ras është shumë e mirë të ka Allah Gjallewala se sadaqatun jetë bëuha edhe. Se sa një sadaqë qëla është e shqecimën pas e Allah o thëtë, Wallahu gani jun halim. Edhe këtë, e ka përfundu këtë ajet me amënë ti el halim. Gani, Allah o gjallahu ala, nuk ka nevoj për sadakën e ju, vë asë për ibadit në juaj, është i pavarën këtë rritim, dhe është el halim. E kësë më radhë dhe tëtë që janë përmendur në disa vendën në Koran, ajete të ndryshme, ku Allah o gjallahu ala, i përfundan këtë ajete me amënë ti el halim ndërsa soi përkat kuptimi të këtij raport me Allahn xhelal veala ata dietarët kanë dhënë disa kuptime të cilat pa dyshim sikur se kemi përmend vazhdimisht atu e plotsuar njëra tjetrën e ashtu se nuk nuk kuptonse ata në mos pa i thëp. Mirpoh dikush e ka komentuar kët nga një kënd, dikush nga një kënd tjetër, e rëndësishme është që gjitha këto kuptime të përbëjnë për ne një brom të transicion për ta kuptuar drejt emrin e Allahut azza xhel el halim. Andaj ibn Gjerili, rahimuhullah, e të fësir në ti, kële komenton, em në Allahot e halim, thot dhu enat, është aj që është i përmbajtur, dhe vëpran me nga dalsi, që nuk e ngu dënim në ti, ndërëbë të ti të gjënë shorafë. Kjo është e halim. Ese njerëzit në është, me të vërtet, gjithë do moment, më rejtojnë dënim, për Allahot gjallë u ala me hëllimin në ti, i afatizon rabbeti, dhe nuk i Madje në kuptim tetë gjetar të, të, të, të kanë arsyetuar dhe kanë seruar këtë vonim të dënimit për shkak se Allahu xhallahu ala pse e vonon Allahu dënimin jo për shkak se është duke e mbledh fuqinë, ngasë kët fuqi e ka, jo për shkak se është duke u kujdes për pasojën, ngasë la ya hafu u qabaha, Allahu xhallahu ala nuk i frikësohet as një pasojë. Por i vë atë me arsye, pse Allahu xhallahu ala i jap afat rrbeti, nuk i merr shpirtin, nuk i dënon. Apo ka shkak të gjinave është që tu jap afat për pendim ti të kthehesh tek Allahu subhanahu wa taala dhe ky afatizim dhe kjo shtyrje e dënimit apo nga an Allahu azza jall është kuptim i drejtë për vetë Emri te Allahu el Halim gjithashtu për Emr për kuptimin te Allahu el Halim në raport me Allahu azza jall që e kanë përmendë dhjetarët është se Allahu xhalla xelaluhu përkundër mëkateve që bëjnë njerëzit e tij dhe përkundër rebelimeve dhe mosmirënjohjeve Allahu Gjallahu Ala vazhdan që tjet i ku i dethë shumë dhe tjune, vazhdan që t'i furnizën, vazhdan Allahu Gjallahu Ala t'u e apë shëndet e kështu më rrath. Pra ne përthuaj se përthuaj se është në bas të një marveshje caktuar, përthuaj më kështu kushtimisht nga se nuk existon kjo marveshje, për përthuaj se është një lej marveshje caktuar, ku robi është i detyruar që tjetë, aje që e adhruën Allah nëzujel, është mirë njësën dhe ti i kënë obligimet, dhe Allah u Gjellewala e furnizan. Dhe për mes emnit Allah al-Halim, është një loj garantëse, apo për robin, ku i thuët robit edhe në qofë se ti e prishë marveshjen dhe ti nuk zbaton atë që ke për balmeje, unë nuk e prishë atë që kam për balteje. Në këtë garantës të japë emni Allah u Gjellewala al-Halim. Allah u Gjellewala nuk silë Apo Allah Gjellola nuk vëpron në bastë atësa që ne e meritojmë, ndër nuk e ndalë furnizimin, nuk e ndalë kujdesin, ma dje edhe ndaj atyre të cilët asë nuk e lutin e lamë për këtë rizkë, asë nuk kërkojmë për ti që Allah të i furnizan, nga se i ka përkupu dhe i ka, i, i, i, i ka kaplu angajin për këtë botë, nuk kërkojmë nga Allah Gjellola asë një herë ma dje falje, me gjithat Allah Gjellola i furnizan. Ndë kjo është në bastë e amë që ndodhin qoft në aspekt në furizimit, apo qoft në aspekt në shtyri së dënimit, apo qoft në aspekt e tira që i përmanet të gjitha këto janë në kuadrë të kuptimit të drejt të emni të Allahot el Halim. Gjithashtu, aja që e kam përmanet dhe ta një dhe me këtë emrë është, se e kam lidhur këtë emrë drejt për drejt me shumë emnatir të Allahot el Halim për të kuptu më drejt. Emni Allahot el Halim nuk mund të kuptohat drejt në qofë se nuk kupton edhe dhe dhe se amën atirë, si kurse El Alim edhe El Kadir. Nga se El Alim në qofë se njërihu është i budë nda të dokujtë. Pa shambu, nuk e merë parasush vëprimin e ti, apo nuk e dëne në basë vëprimit e ti. Dhe dhe nga kjoj aspekt vëpran me këtë butësit e ti, me këtë mëshirët e ti, por nuk ka djetë një aftushme A tërë kjo buci shpesher mund tjetë edhe me ndjelesi. Nga se nuk duhet ti njëri midonë kësi afate, nuk duhet, nga se kjo dëmëtanë. Por të ka Allah Gjellewala amni Halim, apo është i shëqura me amni El Alim. Andaj Allah Gjellona e dinë saksishtë se këtyre rëbve dirikur duhet të shtujet afate. Edhe këti rëbve dirikur duhet të japi mundësi për të pëndu. Edhe këti andaj vëpranë në basë të amni të Allah el, el Alim. I gjithdishme andaj dhe kur të kombinohet e gjithdikish me el Halim e hap kuptimin e drejtë hem tallat el Halim në raport me Allah Allahu xhelalu ala. Gjithashtu falja që vjen nga Allahu xhelalu xhelaluhu në këtë rast shtyrja e dënimit dhe mos marrja në përgjithësi më njëherë në rim për vepracën e ban, apo gjithashtu edhe kjo mund të jetë në raport me njeriu dobësi. Mund të jetë dobësi nga njerë, për shkak se ai dhan që të merr hapa konkret, dëshiron që të ndërmer masa të caktuara, vi po nuk ka mundsi. Andajnë kët rast, ne e plotësojm kuptimin e Emrit Allahut El Halim me kuptimin edhe të Emrit Allahut El Qadir. Edhe pse se kemë marrë El Qadir, emora më inshallah mirë, po ka të bëjë me të gjithë fuqishmën, ai i cili në çdo moment ka mundsi çë ta zbrez dënimin mbi robtë tij. Çdo rast mund të dënoi dhe atë në çfarë mënyre doën dhe nuk e pyet askënd për këtë. Madje nuk i duhet aleanc me askënd, e as nuk i duhet përkujaj askujt. Do nuk i duhet absolutisht të shikojnë pasojat e kësaj, gazetë gjitha këto janë në dorën e Allahut Azza Xual. Gjithë këto janë nën në pushtetin në e Tij, prandaj Allahu Xual, Kur është El Halim, është vetë për shkak se është El Halim. Absolutisht nuk ka asnjë lloj interesi dhe asnjë lloj përfitimi në këtë aspekt, por tëra i kthehet krijesave të Tij. E tërë mirësia e të vepruarit me këtë amër i kthehet kujt? Krijesave të Allahut Azza Xual. Absolutisht nuk ka të bëjmë me asë zhjetjetër jashta, jashta kësaj. Dhe kjo pas taj, që se kështu kuptohet, jabë një fuqi të pasach me kuptimit e drejtë këti emri, si kur që e të sekëm edhe me herë të pëtëm. Ndaj, djetarë këtu në përfitim, ndaj amit e Allahot e Halim, ose të përfituarit pre amit e Allahot e Halim, nuk kam preashtuar asë një kategorit e njerë, si kur se të elkerim e kemi pas, ose rrezak, të gjithë përfituarit nga k Ju doni ri që ti jesh se i bën Allahut mëkat. Dhe haloh është gjall, thush, Allah është gjallë, subhanallahu. Shikoj emra odul al Halim drejtuar këtij njeri aftë. Ti kur saherje dikon që nuk fal namaz, dhe, haloh, mërë dhe hambuk, thuj, Allah merr oksigjen dhe humbuk, thë emri Allahut el Halim është që a mos e të dorësh moti me katrupikut. Apo nga se kjo është shumë normale raport me ato që njerëzit bën. Prandaj ti jesh këtë vetimin të këtij amrin vazhdimsi. Kado që ti sillesh, kado që diçka, madje edhe raport me veten tonë. Sa njerëri është i mand në adrim Allahun xhe lewala ndoshta nuk e fandon lazon sa duhet, nuk është mirë në sa duhet, por sa mund të jetë i mangë në këndë një obligimi apo i pa vëmendshëm në raport me ndonjë të ndonjë të ndaluar të Allahu xhalla wala, megjithatë shese citata është e njëjtë. Absolutisht kur në gjuhë, por kur në ndoshta edhe i shtohen mirësitë. Dhe kjo është gjithashtu reflektim i animit Allah el Halim apo një kuptim i drejtë dhe praktik i animit Allahu xhalla wala el el Halim. Avdhen. Andaj detorë një or Sheh Sadri rahimuhullah kur flet për emrin Allah el Halim thot ai është i cili el Halim është ai i cili në vazdimsi dërdh mbi krijesat e tij begati e dhahira wel batina begati të jashtme të dukshme që ne i shohim dhe i prekum por atë brendshme atë qetësi shpirtërore të disponimit të shëndet të kësaj rradh pasaj thot sadi ma am asihim wa kaثرt zallatuhum me gjithmë mëkatet e shumta dhe devijimet që ata i kanë fëjahle mua në mëkabelet il asin, ndëja Allah Gjellewala në këtë rast, të regohet Halim, dhe, i but, i mëshërshëm, me ato kuptimet shqipë që na mund të përdorim për të kuptu më drejtë mirë, po, do të kuptuar në kodrë të hasaj që e sakë, e se këmë herdi në kodrë të në fjallët saktuar, ndëja Allah Gjellewala është Halim me ta, dhe Allah Gjellewala nuk u akëthen më katarëve, apo, rebelim në tyne, menjerë balem teatr don ju spodani aso nuk podo nuk ka qen kjo Allahu xhela xhela luafton edhe Allahu xhela wala thot vazhdimisht i afatizon hatta yetubu kjo qellimi thot derisa te pendohen te Allahu xhela wala o wa yumhiluhum dhe i afatizon ke yunibu dhe i afdon se ata ti kthehen Allahu subhanahu wa taala thot andaj edhe kët kuptim te drejtë te ktyamni son nga ashabte pejgamberis se asome kan kuptuar drejt apo të cërët kanë marë pjesë në disa prej luftëve kondër Muhammedi sallallahu al-sallam. Irpa Allah o Gjellaleve, pas të i ka uzu, dhe këtë uzime kanë blersu lardhë dhe kanë shmuar shumë, ma dje, për të situata, kanë dozë që ata nga njerë të betohen, duke thënë, jo, ose po, në kuptim të asaj që kanë dash të deklerohen, me betim, duke thënë, pashaat i cili më shpëtoj në këtë luftë, pashaat i cili nuk ma mori shpirtin këtë luftë, Asa para mëndoni sa ashab pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë në luftën e Bedrit kundër të në Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një shtiz vetëm ka kanë mjaftueshme ç't përfundojnë gjithmonë si lufttarë dhe rremiçt Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mir po el Halim i karuit dhe el Halim i ka i ka fatizu, ju ka dhën afat ç't pendohet. Pastaj në Uhud janë sndrur ata që kanë qenë në safën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj al edhe nga kjo mund të kuptojmë sa here Ti më qenë situata që nëse na kujtohet në rrënjët e trupi, po të na kishte marr Allahu shpirtin at koha tonë. Por ayul halim na ka dhënë afat, na ka fatin e Zot, të na ka sidë në rrethana ku ne udhëzuarmi dhe na ka mundsuar që të përfitojmë nga kjo jetë që kemi një, ose kemi shumë. Një jetë e kemi që të përfitojmë në udhimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj elëtinga vetë edhe nga përvoja së kaluara sëndë mund ta të përdorësh tërat për ta të kuptuar më drejt emrin e Allahut xhallahu ala. El Halim. Përdajta këtu kanë të bëjnë me emrin me kuptimin e drejtë të emrit të Allahut el, el Halim. Pas kësaj, do të tash i vijë rradha që ne, ky është për Allahu xhallahu teala kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azhallahu teala. Mirpo në raport me neve si e kuptojmë ne këtë emër që të përfitojmë nga ky emër në jetën tonë përditshme. Nga se sikurse kemi përmend emrat e Allahut tazhall dikimi i tyre duhet të jetë pa dyshim në gjallin e zemrës tona dhe në ambicijat tona dhe në shtimin e dashurisë drejt Allahut xhallahu ta'ala e këturomat nga përfitimet e shumta që i kemi përmendur më tani në lidhje me emrat e bukur të Allahut xhallahu ta'ala që i kemi kaluar ne për to. Edhe kësaj rande dhe amni Allah el halim na jap mundësitë shumë të për të përfituar nga këmbë. Njëra nga këto mundësitë është sikur që është ediks e diksër me çdo emër të Allahut xhallahu ta'ala, kur njëresh Allahut xhallahu ta'ala sikujdes për të. Wallahi nuk ka mundësi ndjerë me kuptuar afatizimin që Allah ja ka bon këtë dunja, nuk ka mënë si me kuptu drejtë, përve të se ditën e gjykimit kërdel për ati, ja, përve tërë. Kur shënë njerë që kanë qenë gjajshë me ta, shënë shokë të ti, shënë të afrëmë të ti, kështu ka qenë, ja, përve tërë. Pasë janë përfirë në emë në Allah të El Halim, ja i ka mora Allah gjallë uala, para se të tojnë në stakë fërullat. I ka mora Allah gjallë uala Do soshë açkalau xellalahi ka, ka dhënë begati shumë të çajit të tashmë ndryshën raport me Allah xellalahu wala dhe e kupton se kjo s'është nga vetja e ti, as absolutisht nuk është merit e ti, por Allah xellalahu el halim është ai që e ka prek me këtë amë dhe e ka afatizuar duke pastaj i kënë, njire, pa jashtën, Gjellola, e dhënë mundësinë udzimit. Andaj gjitha kë janë njerëzë me xhonirave, padyshim se janë në dashurinë e Allah xellalahu wala, e bën që as ken këtë bot, mos të dën më shumë se Allah xellalahu. Të përmallohet për takimin me të. Ta, jet i gatshëm në çdo situatë, vë rrethon ti në shtrua dhe, dhe ti punon unave të tua. Dënon ti ato gjithashtu nga nga ndikimi i kti jam në jetën tonë është ç të turpruhemi nga Allahu azhjal. Apo i cili te shevet të jenë ndenë mëkat të saktaura. Po çfarë do të qofsai? Mëkat i zemrës, mëkat i gjuhës, mëkat i gjymtyrës, çdo kush pënëve i din gjërat e veta. I din ato të mëta që i ka afta. Dhe edesa ka mundsi Allahu xhallehu veala në çdo moment me kap apo dhe me dënuar për këtë dënë. Ka mundsi. Por asajse ande është i gjallë. Shikoj edhe sodi i gjallë, edhe sodi do të ke konsumuar do të ke përdorë beqatin e Allahut azhall. Andaj kjo duhet të të robi me krijuani falli turr e bellat azhall, dhirikur. Kur, kur ki më hek mo. Na po të jap mahvat, prish bon, shtyje. Po dhirikur mo. Vullai Njeri Subhanallahu me pas bashnë njërin kët botë. Ne çuso është njeri, njeri, s'po flasë për njështë pëndërgjeshëm, njeri me kona, të, edhe vjena e fati me e la borqin, vjena e fati me e la borqin, të, borqin du njes, nda një kreje se të caktuar, edhe nuk i ka mundësit me la borqin, është ingushtuar shumë, i vjetë turp me dalë parati që i ka borq, dhe në moment, ndërgjën një telefonat pej borqliut, që i ka borq, i thëtë, Sot ka pasme e kthys prish punën këterm asnimu jaftë. Si dihet ky njeri? Vullai dihet shumë i shtirum. Por megjithatë për masksaj kur i bën mirë ky njeri aftë me këtë styrë, me këtë styrë të borxhit apo edhe shlyerjet të borxhit apo sa er takohet me të, ai ndin vullai respekti pak mat posaçëm, më tepër, më dihet një farë turpi nga njera edhe me kthy fjalën ose edhe me kundërtuar kështu marrë. Padyshim se po. Raport me krijesën po një bart të dunias, njëri qoftë ndërjetshëm po. A nuk do të mund po, të thuaj pëllogja Allahu Xhela uale çdit për ditë, na i shtyn afatet apo e na mundson që ndoshta me kuptoj diçka më shumë që do të ndikon te përmirësimi i gjendjes tonë. Për shembull, ka lutur Allahu më të amarë shpirtin para se më ndihujë për emrin po, e Tij el Karim, po valla. Ose ka lutur më të angazhuojmë ndonjë smunë dikon para se më ndihujë emri i Tij el Halim dhe kjo më konë mjaftueshme që ti pastaj thjesht i manget në aspekt caktuar për të përmirësuar. Po. Por ai ta ka mundsuar më ndihuj kët fjalë Ta kam mundsuem ndëjoj këtë këshill, ta kam mundsuem ndëjoj atë porosii, ta kam mundsuem ndëjoj këtë emër, apo të ka dhon shëndet Kadoniet. Kto gjitha janë rrethana dhe beqati i Qallahu po të mundson ty që të përmirësohesh. Apo nga çdo tieri ka angazhu di ku teatër. Pse të ka prur këto? Pse don më të pa më të mirë. Po të arsyet ka prur këto. Korkon Allahu Jellala nuk e bën këtu për mjashtu dënimin aftë. Qose njëri që çpërdor ordhën e ti këtu diçka të tjerë është aftë. Po në sinç Çdo kënd ku Allah jua sjell këtu dhe unj përpara, më ndëgju për, për emrat e bukur të tij, më ndëgju për fjalët e tij. Wallahi e ka promesuar për më përmirësuaftë. Ë ka promesuar për më drejt, ë ka promesuar për më pa më të mirë. Prandaj njëri s'valla, opet, e ka ornia s'ka gjë që duhet. T'bim na opet sprish puna, thotë. Opet na nuk ta angazhojm dikundër të sjellim na opet na këtu. Opet na sjellim dikun tjetër që të ndëgjosh ti për ne, thotë. Përsëri, s'ohar e s'ohar dhe përsëri gjendja njëtë në ato dini motor popi Allahu جل و علا kë është turb apo çe kë turb të khet ndikim pozitiv nuk po them turbës vijnë në mautë jo kështu jo turb që të stil mëuar për seri por turb që të bën të ndihesh më i përgatitur pak më i ndërgjatshëm përballë asaj që ti po ndëgjon përballë asaj që ti po e merr kështu kjo kjo ka një çmim të caktuar nuk është tek fal a më kuptoni po hyrën dersofall të spa gut kurse marrdatën po diku ne ka një çmim kjo Nuk duhet më matësh me aspekt material apo paguhet me i apo paguhet me i. Po kjo e ka një çmim. Se dënjerz, nuk kam pas si, si duket kredit mjaftum tek Allahu Xhallahu, ndaj si ka prur këtu? Ose si ka prur atje pru me ndërgjueksë Murad? Ti ki di çka te Zoti që e kapote ti të kapruk të mëni për të. Çka është ana nuk e di. Mir po fakti që Allahu Xhallahu Wala më amneti është shkur, apo ka qen mirnjast dhe falëndërues për diçka të mirë në evën, na ka mundsuar që ta shtojmë kët dhe vënimi i përmërsimin të këtë dërtim duhet në të tërpëm për Allah Gjallu Alapta. Ndaj, ndikim një ati El Halim, ndikim i amën të alat El Halim të këne duhet të këtë gjithashtot në ndikim të një turpe, apo që duhet të ndim për gjithdo vënjes që ne e bëjmë në dërtim të përmërsime dhe të përfitimin nga mësime që, që ne i marim ota. Gjithashtot edhe në anën tjetër, të të aja që duhet të ndikon të këne në rap Ta kuptojm kuadrin e asaj që ka Kë dhe më herët tek fuqia e Allahut azza wa jalla. Ne çojm se ti e kombinon amn e Allahut el Halim me amn e Allahut el Qadir e gjithë fuqishme. Ai bën çka don. Kë kombinim të jap një rezultat. Cili është rezultati? Është gjendja e selefit na dhuron, më thënë. A ta kanë kuptuar? Se Allahu Jalleu Ala ka mundsi çdo moment me i përqërshtu për lojën, ballë kë lut. Balkë çkjo kë et, dhel për. Ka mundsi. Çdo ditë që kaqel sabahu dhe kam pas mundsi edhe një ditë më tej për të marrë një pjesë në këtë lojë, apo u a ka shtu edhe më tej për devosmërinë ndaj Allahu Jalleu Wala dhe aktivitetin. Prandaj ta kanë qenë në shtim të vazhdueshëm, jo paksin. Sikur të thotë Beq ibn Mahled rahimuhullahu thot, kam qëndru me Imam Ahmedin njëzëzet vite, gjdo dit ajdi qka bënd të qka zë bënd të dje. Në kuptim të shtime të adhurimeve, ishte maj mirë, ishte maj but, ishte më solidar, apo, e kështu me lan nga punët e mira. Qka në bën me kënë kështu? Kjo jamën, kuptimi këti jamëni, apo, parëmëna, gjdo dit ti me pas mundësime, apo, me, me, me, me fitu para të saktume, dit për edhe ki, që ka që me fitu mundësin, eftot. Dhe në momentin kur tamanjen ze, apo të vesh ke filluar me logaritash kur ti bëj edhe çiqaj çiqaj e bëj këtë, thon mur fund luja, si mund si më bëmo? Sonin gnjiesh këç. Pastaj me negocjatora për shembull çelvet që e pak që zboi mu kthën apo mirë, çelë për po pra, të shtojmë edhe çiqaj. Kur ta shtojnë pjesën e dytë, apo për me ashtu buxhetin tën, ambicet ashtohen apo kushohen. Çto në ambicet? Të njëri normal Shtonë, se e përshet që muna me të më t'hje kur du, a përshet, a tëre vrapan që sa ma shumë dzen nga se e din se hera e dytë, s'ka negocjata mu aftën, nuk ka mu negocjata përën, a ne kupteje që shtot, gjdo dit, gjdo dit Allahu ta merë shpirtin të jo aftën, të ju e mu e gjithë dhe, gjdo dit, Allahu gjallë ola e merë shpirtin e gjdo njëri ju, kur dhesë, kur të është në gjumë, po, në ti sit në Së këthej është të, që kë është e senësa. Pastaj në bast e më të e lhalim, apo e këthen dikën e dikën e mëra përë. Për dhe sërë që është saba, apo si të qëllë sytë, dije se me emë në ti e lhalim e këthyjo përë. Ajtë ka mundësu që edhe në ditë për të dho, shtajë, se që shtë me marë të onë, nuk është puna mirë përë. Ose nuk është qështë duhet, ose nuk ësht në gjdo situatë dëshmojnë mangësinë të në raportë më Allah në Gjellë Walla. Andaj, ta kuptojmë se Allah në Gjellë Walla ka fuqi. Pse po e themë këtë ka fuqi? Që ta kuptojmë seriosisht, vëllaj, ta ndimë, shpirtërisht, emë në ti El Halim gjithë dhe dhe të përë. Nga se absolutisht, kur gjë heqë se ka përndu me të marë, heqë, absolutisht, asë nuk i prirë të koalicioni me kërkanë, asa leonë sa me kërkan, as, a, nuk dritët kërgjë pëse ti si e më këtu, asë kërgjës në dheqë, krejtë normali e cë, krejtë normali e cë dë një aja për, në në ti nuk i du është kërgjë, me e kadirë, e po? La ju s'alu amma jef'al, Allah u thëtë nuk pyjtët për atë që farbën, kërkusja për a partë pëse të ka marë për këtë ujtë, asë prindve tu, asë mive tu, asë grust andaj fakti që sot ka pruktuar veçel Halim ndoshta edhe me një pos mos po ndrejit ndoshta edhe një sevap më shumë më mirë do thën. Qse padoshim se shpëlimi që e marrëm sot këtu që kemi ardh na bën pak më të çmushum tek Allahu Nesër se të kishum vdekë para se më ardh do thën. E kështu kuptonë çdo mundi dhe miriq Allahu ta jap. Dhe e kupton drejt emrin e tij El Halim. Dhe kjo ndikimi i tij niyet e, e, e, e, e kësaj bote që na bën më ambicioz. Ti jemi do thot me <coughs> <coughs> të jemi gjithmon në nga ta që shtojnë në adhërimit e të ju në përën. Dhe emni Allahot El Halim është një nga amet e bugur të Allahot Gjallahu Ala i cilë në ndihman me lejnë Allahot Gjallahu Ala në mënyrë të mreku lushme me e luftu dhe me evitu një virus të rëzikë shumë që ka rëziku qdo musliman dhe muslimanë. Cilë është e virus? Virus i fjallës dhe të bëjë. Sa so, projekt i kina në në kua do të kësoj do të? Shumë kina këtu do të bëj. Njetë e këmë, apo? Emni Allahot El Halim le të nëzirë këtë projekt prej do të e bëra. Pse? Gëse ku e din ti sa so ki kredit të El Halim? A i sëtë kalonë mundësi? Kryje sëtë. Gëse nuk djetë a do të prejkësh në jesën me El Halim apo jo. Dhe kur thema do të prejkësh me El Halim, kë nuk nënkuptom vetëm aspekt në jetës apo po në kupton aspektet e privimit të ndryshme që mund të privuosh nga mundësia e përfitimit apo. Andaj selefi në këtë aspekt kanë një më të devotshëm dhe për shkak të kësaj gjithashtu kanë qenë nga ata që kanë di keqardhje të mëdha në momentin kur kanë dëgjuar se një mundësi e madhe ju ka ikur. Shobheu el Hajjaj rahimuhullah ka qenë ka qenë al alimi i madh i hadith, osht i njohur shobja në rafshë në shkendës adithit. Ma dhja, jënë disa digë në shkendës në adithit, nuk mund të paramendohem pa shobën ato. Nuk, nuk mund të paramendohem pa shobën haqgjajin. Po se qërështë për shemë, mëllë ato që kanë bërë me një digë që të glisje dë punë tira, së paramendohem pa shobën haqgjajin ato. Ashë paramendohem kë njëri që ka arritë tjetë dirin këtë nivel. Ja kanë seke një hadithë para se më vdik, edhe se kanë dëgju këtani thotën. Edhe ka filluar me klith, wa huzna, mirë për mua ku ka që se pashën po thotën. Ku është ky hadith në gjithë kund kamra po duke ku është, ku shkoi? Apo nga se po dal dhe ti ja, kjo është një argument se sa kelon pa marr pikëtujtë thotën. Prandaj Emri Allahu el-Halim thashë duhet na vënë mb ambicioz dhe gjithashtu ta luftojmë me këtë emër fjalën do ta do ta bëj aftën. Në anën tjetër Allahu Gjalli Gjalli Hu përmanë në Kuran se jo të gjithë njerëzit përfitojnë nga amënit i el halim nga kjo afatizim përndaj Allahu Gjalli Huwala përmanë se sa popu i ka shkatruar dhe sa popu kadenuar, se, se, të të tjer, i ka denuar dhe sa të tjerë i ka shkatruar e kështu më rad përshka kësa ta nuk kam përfitun nga afati i dhenë për të pëndu të të Allahu Gjalli Gjalli Hu në surën fatir në jetin 4 dhe 4 aw lam yasiru fi al-ardi fayanthuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim Allahu thot aw lam yasiru fi al-ardi an ukuninga ata ose anuken ata qe ecen lvizne per tok qe t shikojn si ishte perfundimi i atyre te cilet ishatruan para tyre kanu ashadde minhum quwa sheka Allah sheka thot ne ishatruan i preshun kuosht adi e themudje ku jon qta farauni ata kan washad minhum quwa fatallahu per quraish ata isin mat fuqishim sejo mat fort kan qit por iskatroja ata andai mos mendoni se mbeten kët budo për shkak se ishin shumë të fortë edh i duhnin tokos se tani i ushtyn Allah absolutisht por për shkak të alhali ata pasoi thot wa ma kanallahu li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard inahu kana aliman qadira dhe asnjëherë mos mendoni Sa Allahu xhalla uala mund ta pengon diç qoftë në qiell apo qoftë në tokë. Absolutisht. Nuk ka mundësi me ndal Allahu xhalla uala asgjë nga shkatërimi, nga dënimi, nga hakmarrja. Dhe Allahu është Alim, sikur që kemi suaj i gjithdijshëm dhe Kadir dhe i gjithfuqishëm i gjithmundshëm për çdo gjë. Dhe Allahu xhalla uala përmend në Kur'an histori të popujve të shumtë të ndryshëm që Allahu xhalla uala i afatizoi Madje, madje i ka afatizu edhe pas ardhje së sinjali të fundit për dënim. Me gjithat nuk, nuk përfituan dhe si është e përfundimi t'june. Andaj ne përfitujem nga amë në allot e al halim, kur meditojmë për gjendë e këture popoveve, për përfundimin e këture popoveve si këta përfunduan dhe nuk përfituan nga amë në allot e al halim. A nuk është e popli thëmudit, poplë i salijut, a lehi selan, ku Allah gjëllëvale, u adërgëj devën, u anëziri devën nga guri, e panë me sytë vetë, dhe, si pas regullave, ishte që në qosën, nuk besojnë, mas sa i shkatronën, nga se ke kërku mu gjizë, erdë mu gjizja, nuk besënë, regullëj është shkatrimë, për Allah gjëllëna i afatizaj, me një kështë, mëse prekti devën atënë, e në në qëshma është Ndoshta duke e pa devën ditë për ditë, edhe një javë, një ditë pendojnë ata. Por subhana shikoj helmin e Allahu xhella wala. Shikoj butsinë e mirësinë të në kresave. Ë e e e e provokuan derinë këtmos që të nxirr devën nga guri. Dhe u anzorri. Dhe pse nuk besuan, kanë kupton denë më njëherësh. Megjithatë, thalën e dheu për rahat. Bash mos ngushtin devën. Lë të pinë ujë rahat, edhe pini ujë ju rahat do që nda burimin apo një ditë për devën një ditë për për ta megjithat kam pasur po më duke dalë çdo ditë me pa po devën hajt me njëres pa koshtardita pa kaqaluara opaq pa she opaq pa she opaq pa she dhe megjithat atë rekordën i mjaft prandaj ne këtu për shemb mund të përfitojmë nga kjo sa so devën e ka dhënë Allahu figurit një kuptim dhe për të di shtoftë apo mirpo Kur dëgjojmë për rast në këtë ose për rast në aty, nga njerëz të devotshëm, çon kët kohën, kohën e kaluar. Edhe kjo është një devë që Allah ta ka qitë para veti. Qëra, për shembull, çu sikam përfitu një njerëz ku ka qen kë e ku mo, çfarë ka qen kë e çfarë është mo? Përfiton, përfiton seta ka munsin. Wallahi kur Allahu xhallahu ta sill shembullin, ta sill dijen dhe pasoj dije, ti hap afat. Apo më për të thënë ka kjo, kjo nuk ka argument, më ide për drejt seq se ti e i preku nga amlia allah el halim apo ande perfyton po për ne ka ndoju per katra ose sepra tras qi me ndoju po njerë që si kanë qen shumë më të fqish se na por jam bor pastaj në shkallë më të lartë të dëshmërisë ande është e mundsh pra në kodë që ka projekt i pamundshëm nuk kanë pa një një mision i pamundshëm është e mundshme nga se allah po ta sill konkret ka qen këtu shikoj ku ka rrit apo qoftë nga e kaluara sikur se thash Fudal ibn Yawd sota. Po desot nje nxjebote konjë ka që kanë qenë të zhytur në në thellësirat e kufrit dëshirku spathamësh me koteve. I kanë xhir Allahu xhela wala, janë bër, janë bër njerëz jo vetëm jo vetëm janë bër musliman, por edhe thirrsat njëort në fen Allahu xhela. Për, duke pritun nga ata masa të gjëra të njerëzve këtu më radhë. Prandaj shaqoj të gjancë ti isha. Si kanë përfituar këta njerëz nga ameli Allah el Halim. Dhe të tjerë qi nuk kanë përfituar nga amri Allahu te l-Halim. Prandaj ne duhet ta kuptojmë këtë, ç'e ndikon? Thashë që na bën më ambicioz, na bën më aktiv, që përfitojmë më tepër, duke shikuar në veten tonë, duke shikuar tek ata që kanë përfituar nga amri Allahu te l-Halim, por duke shikuar tek ata që nuk kanë përfituar nga kiamri Allahu xhallahu i kadenu, gazet nuk u ka kry punë afatezim me që Allahu xhallahu akbar. Qoftë të kaluarën apo qoftë qoftë të tashmen ato. Dhe pika e funi që të të përmenim e këtë rast, është se amnë Allahot el Halim, dhe zëneruar, duhet të kuptojmë se përshin përshin të gjitha kryes të Allahot gjellë e walla. Dhe gjitha është tut, kur thëmë përshin të gjitha kryes të Allahot a zë gjellë, përshin të gjitha situatat dhe rastat dhe rëthanat. Nuk ka mëkatë apo nuk ka e keqe që mund të bëjnë një riu e pas kësaj të përrivojnë nga përfitimi me nga me Allatë el Halim. Në gjithë rast të i përfitoj. Përëndaj, Allah Gjellë Wa'la në qofë se emni ti el Halim është i lidhën në disë rast të me emni ti el Gafur si kursekar Gafurën Halim, apo? Atërë, si kurse emni ti Gafurë, përshin gjithë do mëkat, a ka mundësi të ketë mëkat në këtë bot, apo? E që nuk është e mund shme me e përshri emni ti El Gafur, nuk ka. Gjithashtu e dhe El Halim, pra në nga njerë e vjenë shetani, dhe do me e dekuraju njeri unë, birë në ademe, duke i thënë, kjo është Halim për të ikon të tërë, kjo për të të të singët, apsuritës sikurse El Gafur, edhe emna të tjirë, sikurse Rezak, sikurse El Kerim, gjithashtu e dhe emni e lot El Halim, përshin të gjitha kresat, t të kuptash se, pas më katit, pas të keqes, a jetë të marë frim halon, po, ti i prejkë nga El Halim, apra. ti i prejkë nga më njëllot El Halim, nga se ka pas më si më saj, mo, andaj, pëllet nga Selefi, ka ndodhë që, kër kanë ramë me flajt, kanë ramë me një falloj droje, sa atë do t'kerë mundësi që përshka këtë kësoa që kanë bërt, ti qëllë Sabah, qëfar kanë bërë ata, kër janë qënë Sabah, e nga se kështu i kam su dhe pegamberi s.a.ll. e dini, kër është gjumë në njësë Muhamedi s.a.ll. Qëfar do e ka thënë? Ka thënë, fëndrimi, alhamdulillahi le dhi, rët dhali e ruhi, fëndrimi që të allahat azzel, si në makëthej shpirë të në mua, me jepin gjallëni, e pasë se ka thënë fond, u edhin e li, bëdhe krihi, edhe më dhali e që me vazhdu me e përmandat, më dhal me e dhurë Allah në Gjellewala. Andaj, emnë Allah në Gjellewala hu El Halim, thash, është i lidhë me emnë Allah në Gjellewala, po gjithashtë edhe me emnë Allah në Gjellewala, që ka të bëjë me sabrin, me durimin, dhe nuk ka mëkat, thash, në bot, që njerëzë mund me bo, e që të privohen nga mundësia me përdu nga emnë Allah në Gjellewala. Al Halim, ha të bëjë. Nga sësikur se thëtë pegameri, e sësëm në adithin që të rështëmë Bukhari, u Rahimullah, në sajnë të ti, thëtë lejse e hadun, asë bera ala edhan se mi ahu minë Allah. Nuk ka asë kosh që mund tjetë mëjë përmbajtur, apo për ndënjë shqetsim që e ka ndëgju, ndënjë akuz, shpifi që e ka ndëgju, sësa Allah. Pse, inahum, le jedhune lehu veleden, ata i pashunati djal e fyun allah xhelalu ala wa innehu la yuafihemu yirzuquhum der sa allah xhelalu ala vazhdimisht u jap shëndet dhe i fundizon ata andaj kur edhe kta perfitojn dit per dit kur qon sabah subhan allah qon duke fyu allah xhelalu ala duke u kryqu duke thoni biri duke thon kështu apo megjithat allah xhelalu ala i jap fat ata i jap mahang u jap me pi jap shëndet gjithat uen aspektet q Ti jam e kuptuar se po ju amundson edhe kët ditë sot këty në të përfitojnë. Andaj na kushojm këta njerëz që dhirin kët mos kanë bar shkelet më. A nuk duhet këto të na stimulojnë evë të përzojnë më shumë nga se ndaj na më afër soi. Spoku nën këtë shkel nuk bënë pjesë. Në Allahu xhellahu ala nuk nuk i kenë për shok, as Allahu xhellahu ala nuk i kenë nëse ka djal. As nuk kanë Allahu xhellahu ala se kështu të kuptim të nën çmimit apo në kuptim të fyres, s'kanon kështu. Gjithat çka nai kem I kem disa mëkate, disa tema, disa disa gjëra të shkreta tona që ende s'po munduam u largu prej tyre. Andaj qoftë ata po po preken gamlet El Halim, po fatizojnë në në në në në sta në, në, në palmën më të mhershme të mundshme që mund të sheh njeriu. Përballni rube që sinet me Zotin e Tij, atëherë padoshmë se kjo duhet ma, na stimulojëve se na mëprimojë rosht që të përfitojmë të prekem gamlet Allah xhël dhe velal El Halim. Oftër prandaj allah ju jellej jalalu sikurse edhe ka von dietar me gjithkët që ata bojn edhe me qotë që janë të përhopura dhe të kçija që ata i bojn allah ju jelleu ala nuk i privon njerëz nga mirësia e tij as nuk uandoi furnizimin e as allah ju jelleu ala nuk hakmirë ndaj ty në më një heraftë prandaj shikoj kat për mbajtje se allah ju jelleu ala nuk vepron në bastë sikurse bëj njëri njëri në bastë emocioneve rëthana dhe takmirët e kështu më radhë, por El Halim, gjitha këto që pëjshojmë, sët e kuptojmë se Allah Gjellewala e ka një urësit madhen, madhen. Sa, këtë dretim, përndet e sa njerin këtë botë sa diktatori, sa mizori e sa tirani, ma ti për neve është dashmë e dalë për këtë ujtë, adhen. por Allah Gjellewala, El Halim, Elen el Halaab, ose përshka këtë të ti, ose përshka këtë rabëve ti, ose përshka k çhallor a vë ditë me bu mëshkuaj, sfërfitojmë pa ato rrotë të tjera. Andaj Allahu xhallahu ta'ala, apo jo për shkak të nga se për torta azabë qendrimin këtë donjë, për shkak të dënimit të shumë të që Allah ja qen kuptimin psiqik e fizikë kështu më rad, por mbetja e tij është dobi po droptir sa lasim të menduam. Halasun kthy mirë, halasun bashku ç'është duhet. Andaj ky rim që Allah ata t'i shkojnë horën se apo. Andaj ngjanë afatizimi zlumçorët apo në kohë shtimi zlumçorit, po është helm është bucsi vëllai nga anë Allahu gele wala. Asigurçi po e shojmë sot botën e sos Islam. Ekzistimi i disa diktatorëve sa i ka sjell shërdh xhebra musliman. Mir po afatizimi i tyre deri me një afat, dhe sa muslimanë e kanë rimarrë veten disa aspekte, ka qen shumë haj se sa të shmor më herët kur muslimanët kanë qen më të organizuar, më të pangritun, më të pa orientuar kështu më radhë. Prandaj shikojmë çdo sa si kanë dhënë kuan në ku anë vetë të duhur. Andaj kaja që po ndodh se njerëzit zakonisht po na pyqën a do të futen muslimanë në, në Sirin e çka po ndodh në Sirin ne i themi sallah al-Halim edhe për Sirianë tavon. Nëse nëse nëse ata thirrën të subhanallahu portarsh al-Halim Allahu xhallahu ala e simozet për rrap të atij që besojnë dhe ala, përndim, një një po thirrën Allahu xhallahu ala natë ditë për ndihmë Allahu xhallahu ala kom ju ndihmuan. Mir po as al-Halim, kjo afatizim që qarit, po ja bën edhe zlumqarit, po edhe vonimit të fitores kjo ka një urrëci të madhe, të madhe dhe shumë të madhe që fillimisht kanë mendi dhe janë duke mendi fillimisht ata që janë përret, të prekur nga kjo sford dhe përlet, por edhe në këtë moment që është bash 5 mars në këtë ditë që vllazët e motrat tonë atje po e përjetojnë. Andaj elhamla që qe është në dorën ton, apo se na nësta me pikën e parë gjaku që ka derd, na e kishm shkatruar me e sete me këtë ato. Apo mirpër Allah xhelora shiko sa so ka zgjat kjo çështje, kjo është halim. Apo Saiti mëse kjoel nga këndi i syrit ton çapo ndodh, po shikoja nga përfitimet e shumta, sa është ushqy ajo tokë me gjak të shahidit, apo se ka qenë e etur, për imatin atë tok nuk është dhirr gjak të shahidit. Apra. Andaj është ushqy me një vend ku toka është ushqy me gjak të shahidit. Atëherë mëna dodi pastaj aty thërre punësia absolutisht. Ana ky gjakçi po dhirrëson sicili. Më lini Allahu جل وعلا, komo ujit ato që peisoj kanë më dalë gjeneratorat që kanë më pasur me Ediun e Isaun alaihissalam, anë këto plegadier duhet më ndoën. Apo pa këto që el halimi bën këtë punë. Nuk është ndorr ton apo. Pa. Pastaj, pastaj tërajt teuhid të që është përhap, pasi që kanë filluar të përhapen turbet e Tejt në të, të, të, të, të në lojan, gjithë anë tëeris apo. E kam pa me sy drejt për drejt. Qysh ndodhi fillim rrënimja e sot zafon A kishin kuptu musliman kushëh is bujëjtani i jo, opta. A kishin kuptu musliman kushëh irani, se kishin kuptu korrutor. Andaj duhet modër pak gjak me kuptu kush janë këta, kush janë ata. Ana kë ndodh me afate caktuame. Apo El Halim këta bëna ata. El Halim, andaj ata që kanë shkuar sikur se kanë thon musliman ditën e Hudit apo. E Busufioni ka thon, "Yaumun bi yawm, ni dit për dit," apo ka thon, "Mbetet na keni shumë sot që u kena kthi ofër." Mir po, çka ka thon Omeri? ka thon katlana fi jennat o katlakum fi nnar po nidit nidit po ka dallim tnefjen xhenet et juften jehenem andaj muslimanit qe kan vdeqen si ri me besimin allah jalla wala do qe ushtru dhunmit edhe padri si na shpreson te kallaq ata en xhenet çka kan u pa ta kan u disa dit kjo dunya qe kan muid me kon n shum prova te tjera kan u dobuk me honger ma shum qe dunya se do te han xhenet ma te mira ton apo edh uin me pit këtu i tapton trubullum, e pin më kënd të këndshëm atje, çka qito e kanë u komplet ato. Dhe sa ata që kanë mbet pas dështës të tyre, Allahu i ka mësuar që për kët tua kompenzon me drejtë xinjet e xhenetë këtyre rrot, andaj s'kanu kurjë, çuse ditmë për të ngajap. Dorso gafatizimi dhe zgjatja e këtij terori gjithkrah përfituan ata. Të gjithë na kanë përfituar. Gase kanë dos provat shumë ta që Allahu xhelora ka qitë në shesh. Shum gjërat interesante që nuk kishim pas mundësi me dal vallaj kur, po të mos e shih ky afatizim ato. Dhe nuk kanë mundësi me dal të tjera, po të mos e shih edhe kjo afatim që sot po ndodha po. Ajël këto i duhet mi kuptojnë kod të hemullat el Halim. Ne se Allahu Jellalu Ala Allahu nuk i duhet negocionë me kërkan, as nuk i duhet asgjë. Mir po e të rast Bain el Kafi wa Nun, sikur të kan ulemat, kun fe yekun. Ndodh menjëherë. Mir po el Halim. Nuk si kursona me hakmorie apo e menguti, tani më pse u guta tekshallon e te Allahu s'ka kështaftë. Allahu xhellalort el alimi është al halim, andaj vepron me dinën e tij, vepron me urtsinë e tij, edhe vepron me kët bucit të tij dhe mirësitë e tij, sikurse thati ibn Qayyim rahimullahu dhe më kët po ja punon, thati ibn Qayyim rahimullahu, Allahu xhellahu wala ngani harathat nuk kurson. Ta dijë një vën terrësisht që disa burra po i tyjnë me qunjën e jetë. Apo kjo është puna e tij. Apo Don komplet një dhimë në vend dhe gëtu dihim në shtëpjet e rrugëta sana u u dynjaja, që u bau prehë dhunjaja, por çtu këtu ka pas dobura që Allah ka pas se me pas shahida. Apo, e s'ke shpord muzimin ndonjëj pa u dië kë çajaftë. Prandaj nuk kurse në me di kët në vend për çta njerëz me quqja të jaftë. Prandaj kur don Allahu dikon, nuk e kurse në dynjan për të absolutisht apo. Gasus el Halim. Prandaj edhe pse diçka nduot për të mirën e ti, çajt vetëm më tepër, nduotën që ta ku shvillim më tepër. Prandaj thërkë të kuptojm kokat e am tallat el Al halim, e lusëm Allah në qëtë në përfin më hëllë më nëti dhe dhe më lëtfi nëti dhe më mshinë nëti, e më kaqë për yabëm hëndës e pjesë. A sallallamu ala Muhammedu ala alihi wa sahbihi wa sallamu ala të simën këthira.